могли б ви повернутися до будинку. Адам Белл зміг поговорити з Хойтом лише наступного дня. Того ранку в кишені Бела лежав останній випуск Daily Record. І він думав, як заступник комісара сприйме цю історію Жаклін Дюба. Доглядальниця провела його до великої палати, де Едвард Хойт лежав серед подушок на білому залізному ліжку. Еліс Фармер сиділа на скрипучому кріслі гойдалці біля вікна і дивилась на сніг, що лежав за вікном. Дурний чинок, сер, тихо промовив Бел, я це розумію, інспекторе. Навіщо ви це зробили? А ви не здогадуєтесь? Хойд кисло посміхнувся. Його руки лежали рухомому на ковдрі. Байдужий погляд дивився в стелю. Учора здавалось, що йому було за сорок. Тепер же він постарів на 10 років. Найцікавіше те, продовжував він, насупившись, що я не збирався цього робити. Я не брешу, інспектора. Я не усвідомлював, бачить Бог, я не усвідомлював, таким страшним та нездоланним може бути секундний порив. Він помовчав, ніби переводячи подих, і продовжив: я піднявся нагору, глянув на кімнату Хейзер. От і все, це правда. Я зазирнув у ванну і побачив відкриту шавку кляліків. І в ній пляшечку з таблетками морфію. Не встинувши зрозуміти, що я роблю, я налив склянку води і проковтнув 7-8 таблеток. Тієї хвилини я зізнаюсь, мені не хотілось жити. «Справді?» «Так, але я зараз же передумав, я шкодую, що так вчинив». «Як ви кажете, це був дурний вчинок». «Справжній джентльмен», – подумав інспектор Белл. З боку вікна долинув різкий злий скріп крисла. Еліс Фармер глянула через плече і швидко повернулась назад. Звичайно, я розумію, незрабно почав Бел. Ви, як наречений міс Лорін, не зовсім правильно називатися її нареченим, заперечив Хойт із холодною відчуженістю. Його тон змусив інспектора Белла насторожитись. Як, сер? Хейзел не збиралась виходити заміж, ні за мене, ні за кого-небудь іще. «Звідки вам це відомо?» «Вона сказала мені, але я все одно чекав. Мені завжди приносило задоволення безглузда роль її нареченого. Але Бог свідок тепер це у минулому». Хойт намить закрив очі. «Бачите, я говорю відверто. Ви хочете сказати, що вона вас не любила?» Хойт посміхнувся. «Маю сумнів» що Хейзер була здатна на це почуття. Ні, я говорив не про це. А про що? Я думаю, вона вже була одружена. Секунду. Голос його зазвучав твердіше. Я не маю жодного доказу, це лише припущення. Інспектор, я був знайомий з Хейзел Лорінг п'ять років, але так і не дізнався, що ховається за її знаменитими бровами та ямочками, на шоках. Я знав її вдачу Її серце І її розум, який за великим рахунком Був дуже посереднім Господи, що я кажу? Він знову заплющив очі І зблід ще сильніше Знову рипнуло крісло Еліс-фармер встала Підійшла до ліжка І налила йому склянку води Із лека Хоть вдячно хитнув головою але вона тільки зиркнула на нього. Проте інспектору Белу, який спостерігав за кожним рухом руки, за кожним поворотом голови, цей короткий погляд багато чого пояснив. Він подумав, якщо Хейзер Лорінг не любила Едвара Хойта, то зрозуміло, хто його любить. Міс Фармер портнула на своє місце біля вікна. «Я вам це розповідаю», – знову заговорив Хойт і поставив склянку біля ліжка, «тому що хочу, щоб у цій справі не залишилось запитань». Якщо у Хейзел і справді був таємний чоловік, якого вона від усіх ховала, вона не могла з ним розлучитись, вона створила собі надто праведний образ. Піднявши комір пальта, Бел вийшов із лікарні в снігопад. Жаклін Дюбаа в шубі та капелюсі з вуаллю чекала його біля сходів. Інспектор Белл подивився на неї, потім зірвався з місця і побіг. Побіг він тому, що побачив від'їжджаючий автобус, на якому він збирався доїхати до готелю, що стоїть на одній з вулиць всього за кілька ярдів від площі Вікторії. Автобус уже трохи від'їхав і став набирати швидкості. Але Бел застрибнув на підніжку і піднявся на порожній другий поверх. Не встиг він знайти місце, як туди ж увірвалась захекана і почервоніла Жаклін. Дівчина мало не плакала. «Ви неблагородний», – заволала вона. «Я підвернула кісточку. Вам що, подобається, що мені так болить?» «Чесно?» «Так», – відповів Бел. «Ви мене зовсім не любите?» «Так». Знаєте чому? Тому що я вранці прочитав вашу статтю у Делі Рекорд. Вона вам не сподобалась? Але ж, любий, я написала її, щоб вас порадувати. Викладаючи свою історію, ви чотири рази назвали мене симпатичним. Не знаю, як я після того зможу у Скотланд-Ярді з'явитись. Але окрім цього, ви ще й назвали свою статтю. Ви злі? Ні, що ви, звичайно ж, я не злий. Добре, я маю ще зачіпку. Несподівано для себе Бел засміявся. Правила є правила, це зрозуміло. Але йому раптом подумалось, що він поводиться як пихата нікчема. За великим рахунком, дівчина не могла нічим йому перешкодити. Жаклін навіть була по-своєму приваблива «Що, ще одна?» – спитав він «Ні-ні-ні, та сама, ви мені не дозволите пояснити, не дозволили пояснити Що я знаю, що міс Лорінг була вбита зовсім не в парку, а вбивця убив її десь і переніс в парк потім Автобус трохи нахилився, об'їжджаючи Кучугуру на дорозі Бел, який купив у кондуктора два квитки, мало не випустив їх із рук. «Це якийсь чортив трюк?» «Це правда? Я знаю, це по черевиках. У них дуже високі підбори, ременці не застебнуті. І?» «Вона не могла в них ходити. Так, так, вірте, вона не пройшла б у них жодного кроку, це неможливо». Або черевики впали б, або вона. Ось послухайте, ви кажете, міс Лорін увійшла до парку і почала роздягатись. Так? Але навіщо вона знімає панчохи і знову одягає черевики? Ви кажете, вона роздягнена, вбивця ловить її і починається боротьба. Вона отримує удар. Вбивця піднімає її і садить на лавку. Я говорю: "Ні, ні, ні. Вона не могла ходити в цих черевиках, і тим більше, не могла битися в них. Вони б злетіли з неї, і на її ногах залишилися б сліди землі. А слідів не було, правда? Продовжуйте", помовчавши сказав Бел. Впадає у вічі, що вбивця одягнути черевики на міс Лорін після її смерті. Але тепер я вам кажу, «Ще щось, що вам найбільше не зрозуміло. і Який у вас головний, головний біль?» «Це те, що міс Лорін вирушає роздягнена у парк, коли на вулиці мороз». «Правильно?» «Але вона цього не робила. Спочатку вона сходила до парку, потім вийшла з парку та війшла до якогось приміщення. Там вона роздягається, і там убивця ловить її та вбиває». Потім у темряві він тягне її назад у парк, щоб змусити вас думати, ніби вона була вбита там. Він починає її одягати, коли йому щось заважає і він тікає. Так? Автобус до того часу вже доїжджав до вулиці, що вела до площі Вікторії. Бел уже побачив попереду площу. Він гримнув кулаком по спині сидіння перед собою. Чорт, забирай! Вигукнув він і замов. Хотів би я знати, чи справді це так було. Я впевнена, що це правда, відповіла Жаклін. Жодна жінка не роздягатиметься в таку погоду. І навіть якщо я безглуздана навіжена, це так. Хвилинку, а як же сліди підборів на землі за лавкою? Це фальшивка, спокійно відповіла Жаклін. «Я не думаю, що на такій твердій землі взагалі можуть залишитися сліди». Їх зробив убивця. Автобус різко зупинився. Вони вийшли на тротуар біля тихого готелю за кілька кроків від площі Вікторії. Незважаючи на те, що Жаклін так і крутилась довкола нього, Бел не поспішав, ні в рухах, ні в думках. «Ні, це не синітниця», Вирішив він. «Ви поганий, і я вас не люблю. Чому це нісенітниця? «Ну, наприклад, куди заходила жінка?» «Ви кажете, що міс Лорінг кудись йшла і роздягнулася?» «Куди?» «Додому вона не поверталась. Куди може в такий час піти жінка, щоб...» Він затнувся на півслові і підняв очі. Вулицею гуляв холодний вітер, піднімаючи в повітря клуби снігу. Біля брудної, червоноцеглової будівлі, перед якою вони стояли, було два входи. Над одним із них золотими літерами було написано назву готелю. На скляних дверях другого білою емалю були написані інші слова. Букви були невеликі, але прочитавши їх, Бел здригнувся. На дверях значилось «Чоловічі та жіночі турецькі лазні, відкрито, цілодобово». На автоматичному ліфті вони спустились в тепле, напівтемне фоє підвального приміщення. Щойно жінка, що стояла за стійкою, побачила, хто виходить із ліфта. Вона відкинула кришку і вибігла їм назустріч. «Сер!» – закричала вона – «Вам не можна сюди заходити?» «Я з поліції», – почав Бел. Але жінка замислилась не більше, ніж на секунду. «Вибачте, сер, але вам все одно не можна сюди заходити. Сьогодні жіночий день, хіба ви не бачили оголошення на горі?» «А я можу увійти?» – ніжним голосом пробуркотіла Жаклін. «Так, пані, зрозуміло?» «Скільки?» – запитала Жаклін, Відкриваючи сумочку, стиснувши руку Жаклін так міцно, що та навіть виразкнула, Белл відтіснив другу жінку назад за стійку. Потім він подав їй своє посвідчення, після чого показав їй фотографію Хейзел Лорін. «Ви колись бачили цю жінку?» я, «Я не знаю, тут буває стільки людей, що ви хочете». На стійці в коробці лежали олівці та ручки. Вибравши кольоровий олівець, Бел намалював на фотографії грубу подобу темно-рудої перуки. Потім домалював темні окуляри. «А цю жінку ви колись бачили?» «Бачила», – зізнала жінка. «Звісно, бачила. Вона приходила сюди лише вночі. Якби ви сказали, що вам у понеділок уночі вона приходила...» Жінка, яку схоже більше хвилювало, щоб Бел не увійшов у двері ліворуч від стійки, підтвердила і це. Так приходила, вона прийшла приблизно о чверть одинадцятої, трохи пізніше, ніж зазвичай. Я звернула на неї увагу, бо вона зовсім недобре виглядала. На ногах хиталась, і руки їй тремтіли. Жодних цінних речей у мене вона не залишала. Коли вона пішла? Не знаю, я не пам'ятаю. Обличчя жінки на якусь мить спотворилось, ніби його звело судомою. І вона додала. Ось, місіс Бредфорд, якщо ви не підете, вона сама вас виставить. У підвальному приміщенні було дуже тепло і трохи волого. Десь з глибини долнав міцний пульсуючий гул. М'яке світло падало на стійку, на столеву шафу з висунутими ящиками з неї і ліворуч на двері, обтягнуті шкірою та оббиті мідними гвоздиками. Одна з цих дверей відчинилась і з'явилася жінка середнього зросту з заправленим за вуха темним волоссям. Вона спочатку сіпнулась назад, ніби збиралася втекти, але потім зупинилась. Їй непроникне обличчя Справляло досить зловісне враження. Вона була в білій курці та спідниці, а на ногах у неї були пляжні сандалі. «Місіс Бредфорд, почала жінка через стійку. Місіс Бредфорд повільно обвела поглядом прибульців. У фоє повисло тривожне, гнітюче відчуття бурі, що насувається. «Заходьте!» – сказала вона їм і відчинила двері, що вели до невеликого кабінету. Коли вони увійшли, вона зачинила за собою двері. Після цього вона плюхнулась на стілець, що обертається, і почала плакати. «Я знала, що мені це не зійде», – сказала вона. Ось і все, через десять хвилин промовив Белл. Хайт розповів мені, що міс Лорінг любила поїсти. Місіс Бредфорд зневажливо пирхнула. Вона сиділа, нахалившись, і вперше в коліна, і, схоже, коли їй дали цигарку, вона почувалася краще. «Поїсти?» – простогнала вона. Та вона була по розмірів із дирижабель, якби не доводила себе у лазні мало не до смерті. Так, і якби не тримала вдома цілу шафу небезпечних ліків для схуднення. Я застерігала її. Та хіба вона мене слухала?» Вона заробляла надто великі гроші на цій своїй компанії за худорлявістю. Ви були знайомі? Я знала Хейзел Лорін 20 років. Ми познайомились ще в дитинстві, на півночі, і росли разом. Вона завжди була леді, не те, що я. І вона завжди була дуже розумною. Беллу вже багато що стало зрозумілим. Виходить, усі ці поради про те, що прості вправи можуть підтримувати фігуру. Все це казки, сказала місіс Бредфорд і, хитаючи головою, випустила струмінь диму. Хоча її вправи деяким людям і справді приносили користь. Є такі жінки, яким можна навіяти все, що завгодно, і якщо вони для себе вирішують, що вправи можуть їм допомогти схуднути. Вони і справді починають худнути. Ось тільки сама Мила Хейзел не була такою. Тому вона й приходила сюди потай, у тій безлузді перуці, як якась зірка екрану. Вона до смерті боялась, що хтось її побачить. «І все-таки її вбили», – сказав Бел. «Це були ви, мабуть». Сигарета випала з пальців місіс Бредфорд. «Вбили?» Прошепотіла вона і, кинувши недопалка, розчавила його ногою Але раптом закричала «Та ви що? Білини об'їлись?» «Вбили!» «Тихіше! Вбили?» – повторила місіс Бретвор Та вона в парилці померла Мені довелося її непомітно витягати звідси Адже тут такий скандал безчинився і нас би закрили наступного дня». «Вона померла від струсу мозку». Місіс Бредфорд замислилась. «Так, так ось що це було. Я помітила у неї на голові червону пляму, прикриту перукою. Я подумала, що вона вдарилась об край мурмурового сидіння, коли падала». «Ні», – сказав Белл. «Вона померла від удару палицею, Зі свинцевою насадкою по голові У лабораторії це довели На відстані загули вентилятори Повітря в кабінеті почало рухатись Місіс Бредфорд, легко для жінки її комплекції Зіскокнула зі стільця І почала відступати назад «Я завжди була чесною жінкою», Сказала вона неприродним тонким голосом «Нема чого на мене намовляти» Той справді був нещасний випадок, або серце не витримало, або головою надто сильно вдарилась, коли впала. Таке і раніше бувало, люди іноді не витримують спеки. А ви приходите сюди і звинувачуєте мене? Одну хвилинку тихо промовив Бел. Однак він змусив місіс Бредфорд зупинитись. Вона підняла руки, ніби приносячи клятву. Скажіть, продовжував Бел, ви бачили, як місіс Лоринг заходить сюди у понеділок увечері? Так. Як вона виглядала? Можливо, вона здавалася нездоровою, наприклад? Вона здавалася дуже нездоровою. Запитайте у Люсі у фоє, вона підтвердить. Вона взагалі вся тремтіла і була не такою, тому я і приглядала за нею. «Що сталося згодом? Я вас не звинувачую у брехні, просто розкажіть, що сталося згодом?» Місіс Бредфорд якийсь час дивилась на нього, потім заговорила. Ну, вона увійшла в роздягальню, роздяглася, замоталась в простирадло і вирушила на масаж. «Я працюю керуючою і взагалі-то масаж не роблю, але її робила». Через її маскування Вона так погано виглядала Що я навіть хвилюватись почала А потім я знайшла її на підлозі у парилці Вона була там одна Вже мертва Я подумала тоді Матір Божа Адже я так і знала Щось трапиться І ось А далі Що мені лишалося робити Я ж не могла віднести її до роздягальні де її одяг залишився, бо там були інші жінки, а я й не хотіла, щоб хтось дізнався, що сталося. Далі. Але мені треба було її позбутись, потрібно було. Я пішла в роздягальню, зрібла її одяг та сумку і бігом повернулася до парилки. Але там її одягнути я не могла, у будь-яку секунду туди міг хтось увійти, розумієте? Далі місіс Бредфорд облизнула губи. Нагорі є двері, які ведуть на алею біля готелю. Я замотала її в простирадло, звалила собі на плече і понесла нагору. Я одразу зрозуміла, куди її нести, бо поруч із сумкою лежав великий ключ із карткою, на якій було написано, що це ключ від парку на площі Вікторії». Я віднесла її в парк і посадила на першу ліпшу лавку. Потім почала її одягати, щоб ніхто не здогадався, що вона була у лазні. Я встигла надіти лише сорочку і натягнути черевики, коли почула галас. Я відступила вбік і правильно зробила, бо там блиснуло несподівано яскраве світло. Я ж казала, пробормотіла Жаклін. Я ж казала, що їй завадив поліцейський. І тоді я втекла, закінчила місіс Бретфорд і витерла очі. Простиратло було в мене в руках, але перуку і окуляри я забула. Її обличчя некрасиво викривилось ось усе, що я зробила. Визнаю, але це все, в чому я вина. Тут у лазні її ніхто не вбивав. Загалом, – спокійно промовив і Я не вважаю, що її тут убили. Обставини свідчать про те, що вона була мертва ще до того, як потрапила сюди. Налякати Жаклін Дюба було непросто. Це було під силу тільки її уяві. І уява відразу породила дивні видіння мертвої жінки із восковим обличчям – що виходить з лазні, прикриваючи свою смерть рудою перукою та темними окулярами. Це її настільки схолювало, що вона навіть скрикнула, але Бел угамував її. Ось дивина, задумливо промовив інспектор. Я тільки вчора розповів містеру Хойту про свого друга. Його вдарило дверима вагона на платформі. Він підвівся і обтрусився, запевнив усіх, що з ним усе гаразд, пішов додому і за годину знепритомнів від струсу мозку. Такі випадки зовсім не рідкість. У судовій медицині Тейлора описується багато таких прикладів. Я вважаю, що так сталося із Хейзел Лорін. Ви хочете сказати, що? Врахуйте, суттєво промовив він. Зважайте, я нічого не можу вам обіцяти. Я не можу сказати, чи вважатимуть вас, місіс Бредфорд, співучасником чи ні. Але між нами я не думаю, що вам варто хвилюватись. Наскільки я розумію, Хезел Лорінг зустріла вбивцю в парку о 10-й годині. Почалася бійка. Вбивця вдарив її і, вважаючи мертвою, пішов. Вона встала. Подумала, що з нею все гаразд, і прийшла сюди до лазні. У парилці вона знепритомніла і померла. Потім ви знайшли ключ від парку, віднесли її тіло на дійсне місце злочину. Бел глибоко вдихнув і задумливо сунув брови. Тепер нам залишається лише знайти вбивцю, додав він. Едвард Хойт вийшов з лікарні вранці в п'ятницю, сів у таксі і поїхав на площу Вікторії. Яскраве сонце перетворило сніг на лід. Розвінчання афери Гейзел Лорінг, що з'явилось в четвер у Daily Рекордс, стало одночасно і відкровенням і потрясінням. Для газети це була зоряна година. Макград, редактор розділу новин, танцював. Генрі Ашвін, фотограф, швидко перекинув три келиха віскі і вирушив на пошуки Жаклін. Сер Клод Чемпіон, власник Делі Беннер, проковтнув аспірин і поклявся помститись. По всій країні жінки перестали займатися системою Хейзел-Лорінг. Однак усі зазнавали тривоги. У загальному порушення був гіркий смак. Хоч би якою аферисткою була загибла, Її жорстоко вбили, і вбивця досі розгулює містом. Обличчя Едварда Хойта теж висловлювало деяке занепокоєння, коли він піднімався на поріг будинку номер 22. Двері йому відчинила Еліс Фармер. Побачивши, хто прийшов, вона так і засяяла від радості. За цією зустрічю спостерігали Жаклін Дюбуа та Генрі Ашвін причаївшись за парковою огорожею. «Зараз головне те», – мабуть, продовжуючи перервану розмову, сказав Ашвін, «Чим зайнятий Бел? Він вас вважає якоюсь палочкою-виручалочкою?» Жаклін не без гордості кивнула. «Він думає, що я дуже гарна», – погодилась вона. «Я просто намагатимусь підказувати йому ідеї, от і все». Але між нами я не знаю, чим він займається. Він дуже загадковий. Ага, то він вас переміг? Так, мабуть, це вам неприємно. Жаклін відразу спалахнула, як маків колір. Ніхто мене не переміг, але, можливо, я помиляюсь на його рахунок. Спочатку, я думаю, він просто дурний англієць. Дурний і вічливий. Тепер, я думаю, його голова працювати краще, ніж мені здаватися. Він увесь час говорити про вогні. Вогні? Великі вогні. Он, дивіться. Вона показала, до будинку номер 22 наближався один гість. Місіс Юніс Бретфорд майже невидима у витонченому пальті та широкому плоскому капелюсі. Швидко йшла вулицею. Промені ранкового сонця падали прямо на двері. І вони побачили, як впевнено місіс Бредфорд натиснула кнопку дзвінка. Відкрила їй місіс Фермер. «Ну тепер мені все зрозуміло», – промовив голос інспектора Бела. Жаклін ледве стрималась, щоб не скрикнути від несподіванки – Бел у супроводі сержанта Ренкіна та констебля у формі йшов до них по розмоклій землі, з боку найближчих дерев. Сонце світило їм у спину. «Господи, інспектори, не можна так до людей підкрадатись», – сказав Ашвін і кивнув у сторону будинку зі словами. «Зустріч підозрюваних». «Так». «І ви маєте намір когось заарештувати?» Жаклін кинуло втримтіння, хоча сонце було майже весняному теплем. «Ви можете піти з нами», – сказав їй Белл з нехитрим виразом обличчя. «Я навіть сказав би, ви повинні піти з нами. Добра половина моїх висновків залежить від вас, хоч ви можете про це і не здогадуватись». До того ж, «Я хочу, щоб перемогла справедливість». «Намагаючись розкрити правду, ви тільки те й робили, що шпигували та крали». «А я взяв на себе сміливість стягнути щось у вас». «Це жарт?» – сказала Жаклін. «Що це означає, я не розумію». Белл відкрив портфель, який приніс із собою. «Ви пам'ятаєте?» – сказав він. Як ви вирішили частину загадки, побачивши розтебнуті черевики на фотографії, зроблені вранці, після вбивства? Так. Белл дістав із портфеля великий прямокутний аркуш лянцевого паперу. Це була та сама фотографія, яку вони бачили. Тіло Хейзер Лорінг на лавці. Всі деталі дуже чітко видно. Простір за лавкою занурена у тінь. «Це та фотографія?» «Зюд?» «Звісно, та». Бел допитливо оглянула на Ашвіна. «Ви це підтверджуєте?» «Це та сама фотографія, яку ви зробили близько десятої ранку у вівторок». Ашвін з виразом крайнього подиву на обличчі лише кивнув у відповідь. «Сержант Кенрін раптом пирснув, але відразу ж вдав, що закашлявся». «У такому разі це дуже незвичайно», – сказав Бел. Він підняв фотографію. «Це найнезвичайніше з усього, з чим ми досі зіткнулись. Погляньте, всі тіні на цьому знімку, які ви бачите, падають прямо за лаву та тіло. Але лава, про що нам було відомо з самого початку, звернена обличчям на захід, а задом на схід». Тепер подивіться на лаву. Бачите, як тіні падають перед нею на стежку? Іншими словами, ця фотографія не могла бути зроблена вранці. Того дня взагалі не могла бути зроблена, бо у вівторок сонце зникло дуже рано. Таке яскраве світло і такі чорні тіні могли з'явитися лише за однієї умови. Ця фотографія була зроблена в темряві, Зі спалахом, який був тим несподіваним яскравим світлом, яке побачила міс Бретфорд. «Коли?» Жаклін скрикнула. Обличчя людини, що стояла поряд із нею, раптом перетворилось, викривилось як зім'ятий аркуш паперу. Пара рук майнула в повітрі, щоб вихопити фотографію у Белла і розірвати її на частини. Але сержант Ренкін виявився швидшим. Він схопив людину за шию, і вони раптом полетіли на землю. Голос Бела залишався таким самим спокійним. Генрі Ашвін, ви заарештовані за вбивство вашої дружини. Хейзел Лорінг. Попереджаю, все, що ви скажете, буде записано і може бути використане проти вас на суді. Увечері того дня Бел був із Жаклін більш балакучий, ніж зазвичай. Додати мені більше нічого не мовив він. Отримавши підказку від Хойта, я оформив запит і дуже скоро встановив, що така собі Хейзел Ен Лорінг і якийсь Генрі Філдінг Ешвін одружилися у 1933 році. Він усміхнувся. У цьому вам любителям натягатися із професійною поліцією. Жаклін, згоряючи від нетерпіння, запитала. Він її шантажував, га? Так, деяким чином, цей аж він ще той фрукт. По-перше, Хейзел Лорінг довелося пояснювати, як вона зв'язалася з таким негідником. По-друге, вона не могла допустити. Що про шантаж стало відомо комусь іще Тому аж він і вдавав, ніби в нього, як ви висловились, роман Зі служницею Хейзл Лорінг Йому потрібен був якийсь привід, щоб часто бувати поряд із цим будинком Але Хейзел це зрештою набридло Вона висунула ультиматум і домовилась з ним про зустріч у парку там між ними сталася дика сутичка. Ми знаємо, що у обох характер був ще той, ударивши її, аж він утік. Це не було запланованим злочином, тож він просто втік. Потім, коли він випив свого улюбленого віскі, на нього напав страх, він згадав, що залишив там свою палицю. Він не думав, що вона може вивести на нього, та все ж не хотів ризикувати. Тому він повернувся на площу і, мабуть, подумав, що Божеволіє, тому що побачив, як Юніс Бредфорд несе тіло і садить її на лавку. Якби там не було, він вирішив, що це подарунок долі. Якби Ашвін зумів сфотографувати якісь докази проти неї, на неї би повісили вбивство, якого вона не робила тому він вихопив фотоапарат зі спалахом, який завжди носив при собі. Однак у темряві ціль було видно погано. Міс Бретфорд встигла відстрибнути від лави і в результаті зовсім не потрапила до кадру. Про це він дізнався тільки тоді, коли проявив фотографію. Звісно, він не збирався нікому показувати цей знімок. Він би порвав фотографію та знищив негатив, але… Жаклін променисто посміхнулася і кивнула. Я її вкрала. З радістю в голосі заявила вона. А потім йому довелося складати пояснення. Цілком вірно. Я відразу зрозумів, що тьмяний, закритий папером ліхтар поліцейського, який знайшов тіло… Не зміг би дати несподіване яскраве світло, про яке згадувала місіс Бредфорд. Достатньо було просто уважніше придивитися до фото, побачити, як падають тіні, щоб зрозуміти, що Ашвін бреше. Я зібрав очевидних підозрюваних в одному будинку, щоб змусити Ашвіна втратити пильність і підтвердити свою історію у присутності поліцейських. От і все. Він посміхнувся. І все ж таки щось добре у цьому є, додав він. Едварду Хойту та Еліс Формер. Буде добре разом. Але Жаклін його не слухала. Очі її сяїли. Вона поклала долоню на його руку і невинним голосом промовила. Але якби я не вкрала фотографії, якби я не здогадалась. Ви могли б і не розкрити цю справу? Можливо. Ви ж не думаєте, що я безглузда навіжена? Ні. І ви з кожним днем все сильніше і сильніше відчуваєте, що не можете без мене обходитись, так? Белл злякався. Зачекайте, я такого не говорив. Але я це кажу, переконано заявила Жаклін. Дивлячись на нього щирими очима. Адже ми підходимо один одному, я можу вам красти те, що потрібно, а ви, якщо хочете, можете бути моєю совістю і лаяти мене. Тільки не гнівайтесь занадто сильно, коли я вам буду допомагати. І тоді я щодня зможу брати інтер-інтер інтерв'ю, припустив Бел. «Добре, якщо ви так кажете, хоча я чудово знаю англійську мову, і вам не треба мені підказувати. Якщо я вас дуже любити і бути гарною дівчинкою, ви дозволите мені допомогти вам розслідувати злочини, коли я проситиму». Бел подивився на залите фарбою гарне обличчя. «Так», – сказав він, – «я був би справжнім віслюком, якби відмовився». «Ось бачите, я теж непогано знаю французьку».